السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعدا يقومني الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwatakia rahi na sahaba wake. Endelea na darsa na risala hii ya Sheikh al Alama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kiwa leo tuko katika siku hii ya mwezi 23 safar 1447 hijria ni mwendelezo katika yale ambayo tulianza kuyazungumza na jana tulimaliza kipengele kinachoelezea kuhusiana na namna na kaifia ya kufikisha دعوه ولو اسلوب تشكشaje دعوه لانك توا موضوعيتو او kipengele hichi kimebebwa na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala bay Allah qul is'hamu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati sana wajadilhum billati au aya ambayo ni ya muji. Na leo kwa muda huu tunaendelea na al-amru jambo la tatu. Katika mambo ambayo ni muhimu vilevile ka da'wa bayan aladhi al alladhi ilayhi kubainisha jambo ambalo Analilingania kwayo kwaayo ni gani yaje ana unatakiwa fahamu da anapolingania jam... katika daawa ni jambo gani ambalo mlinganiaji analingania unawaita watu katika nini sababu daa hi, hi, hii au dini hii mtika yeye ni mlinganiaji tu wabainishe anacho unalingania ni jambo muhimu sana kubainisha kile unachoyoa wa kwao watu. Kuna watu wa Tanzania lakini katika hiyo dawa wanachokilingania sio hicho ambacho amgeza au kakifundisha Mtume Muhammad SAW. Kwa hiyo katika utakiwa ubainishe kile unachowaita kwao watu wakifuate. Unawaita katika jambo ulithi na nini wakifanya katika hicho ambacho wawaita اسمع شيء الذي اليه ويجب على دعاتي اي وضح أي للناس كما ظهر الرسول عليه, عليه الصلاه والسلام هو دعوه الى صراط الله المستقيم وهو الاسلام وهو دين الله الحق هذا هو محل الدعوه كما قال سبحانه اعوذ بربك نسير رحمه الله تعالى امكيتو امبacho ania kwaayo ninganiaji kitu anacho kilingania kwaayo ni wajibu juu ya mlingania akiweke wazi kwa watu كما ولى متومي عليه الصلاه والسلام wa walikuwa au kile walichokiweka ni kulingania watu katika njia ya Allah njia iliyonyoka wakiliangania watu kwa Allah tena katika njia iliyonyoka fa huwa al almustaqim Nao ni da'awa katika njia ya Allah iliyonyoka njia hiyo nasema wa huwa alislam nayo Islam, Na, ayo, Islam naayo ni dini ya Allah ya haqi hiyo ndio kazi ya rolu ali wa msallatu wasallam hadha huwa mahalu ad-da'wa na hii ndio sahihi ya da'wa kama aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sidi rabbika wamligadiya katika njia ya mola wako Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio ambayo ni kazi ya mitu'me alayhi msallatu wasallam na ndio lengo la kutumwa na Allah Subhana wa ta'ala kama liqata wa Allah, Allah walaqad ba'athna fi kuli ummati ar-rasul anadillaha wa yatanibut taghut wa Allah subhana wa ta'ala nasema ametuma katika kila umma mtume na kazi ya yani mitume hao ni kualingania watu wa mabudu Allah subhana wa ta'ala na kuefusha au kuzuia na kuwakataza na kuwabudu matoaghut وجيها يا الله سبحانه وتعالى في سبيل الله جل وعلا هو الاسلام وهو الصراط المستقيم وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي تجب دعوه اليه لا اله بفلان ولا اله راء فلان ولا الى دين الله إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاه والسلام وهو ما دل عليه القران العظيم سنه المتطهره الثابته عن الرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ولا حيتكاني هو ketika injia haitakiani mtu masabilillah guia ya allah subhanahu wata'ala, ta'ala wa huwa alislam nayo ni uslam hiyo ndio guia ya allah subhanahu wata'ala. ta'ala kwa maana mtu alingania katika uslam ad'a watu ila alislam kulingania katika uslam na hii ya iliyonyooka nayo ni dini ya allah subhanahu wataala, ta'ala ambaye kwaayo allah akamtuma mtume wake muhammed sallallahu alayhi wasallam wa watu katika njia hiyo na wala njia hiyo ndiyo Uislamu Ndiyo ambayo kila da ambaye amisimama alingania njia hiyo. na huu ndiyo wajibu kwao au kila du'ati wa katika la ila madhhab fulani wala na si kuaita wa watu katika madhhab fulani Aufulani kwamba raia yako au madhehebu yako ni watu katika ya, ya, ilia. Wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala galia watu walioacha wa njia Wakajinasibisha na madhhabu au makundi fulani mpaka mtu ana akaambiwa akasema Allah kwamba akasema kwa madhhabu kwa yetu kwamba jambo hili ni kadha akaacha mfano wao wakalingania da'atu salafia na akasema da'atu jihadiya as jihadia wakalingania usalafu kwa njia ambao wa wanaita kwamba ni jihadi. Wao wanachokiangalia jihadi hii ipo ndio lakini nje kwa misingi Kwa misingi ambayo sio ile iliyoonekeza Allah Subhanahu wataala. Na wengine hawakulingania njia ambayo alikuwa nayo Mtume عليه الصلاة والسلام. Wa Wakatanguliza jambo la kwanza wakasema khilafa. Ah, hawa na harakati. Swali mslimu na mfano wao. Wao wow, harakati. Za nini? Za khilafa hili wakalipa kikapo kwamba kwanza ni hitapatikane uhalifa katika ardhi tutawale alafu baadaye mambo mengine yata na wengine vile vile wakalingania kiswad uchumi wao kwanza utengeneze kwanza uchumi baadaye wengine atafuatia wengine wakalingania siasa kwamba baada ya siasa tutawala tukatengeneza uchumi wetu kisha mambo mengine yatapatia hiyo sio kanuna ya musallatu wasallam wakalingania katika alwasail na wakaacha ghaib kwamba hivi ni vitu ambavyo baada ya watu kujua dini yao kujua Allah Subhanahu wa Ta'ala wakaufahamu Uislamu Watangulize kwanza haya. lengo la kuumbwa ni nini ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala utafanyaje baada ya watu kujua kumpokesha Allah na dini yao si kutangulizi kwanza hilo sio la kwanza lengo lile la kuumbwa mwanadamu Na nini kitu katika Uislamu watakokuwa sasa ni waislamu Wamesha ila dini yao ikawa sahihi wakamjua Allah wakamjua Mtume sallallahu Alaihi wasallam dini yao ipasavyo mambo mengine yatafatiia sasa utafanyaje mtengeneze chuo wana misingi ambo ni sawasawa wamesha kuwa na tauhidi singi tena wamesha jua nini wakifanye kwamba vile vile kwamba baada ya kuingia katika ni kwenye uchumi au tunaingia kwenye nini tu kwenye jihadi kupigania nini dini ya Allah Misingi ya ni sahihi Hili ndio jambo la kwanza ambalo kila Muislamu anatakiwa lifahamu. Hili ni jambo la kutangulizwa, sio haya mengineyo. Au je, mtengeneze uchumi tufanyaje? Sio lengo, lengo mtengeneze dini, baada ya dini vingine Na haya leo watu wakaacha ndio maana wana watu wa kujenga mambo Si jambo baya lakini je, kwenye dini kuko vipi? Hayo amba, wakaacha lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wakapotea katika njia sawa sawa na shekha hasema rahimahullahu taala ila madhhab fulan si mtu kulingania madhhab fulani bali la raai fulan wala katika raai fulani walakin ila dinillah laakin kulingania dini ya allah subhanahu wa taala ila sirati llahi almustaqim kulingania katika njia ya allah taala iliyo nyooka jiya ambaye allah subhanahu wa ta'ala ba'ath allah bihi nabiyahu wa khalilahu muhammadan alayhi salatu wa salam jiya ambaye allah subhanahu wa ta'ala adupake nabii wake na kipenzi chake muhammad juu yake sala salam ndio ndio ile ambayo dalla alayhi alquran alazim imeelekeza na kuisha ambazo zimithibiti ya an-Rasulillah alayhi salatu wa sallam haya ndio mambo ya kuyafanya dai na mlinganiaji abainishe anacho kilingania au kile ambacho kwayo anawaita watu ad'atu ila al sahiha ya mwingine katika dawa mtu alingania watu katika itikadi sahihi basi inawezekana apalingania watu katika Uislamu lakin itikadi yake ikawa sui tikadi kwa haye Mtume sallallahu wa alayhi wasallam wala akawa halingani katika itikadi halu wa aljamaa lazima afahamu haya baada ya yakuli akiwa yeye ni muislamu elimu huu unajengeka kwa mambo yapi ajue itikadi yake ajue zile vitenguzi ambavyo vinaweza haribu uislamu wake هذه مambo ya kuzingatia katika da'wa Anasema rasul sallallahu alayhi wasallam kadha'wa ila al aqidata as sahiha ikhlasan lillahi wa tawhidahu bil ibada wal iman anasema katika ambacho anakilingania kwamba tumefanya itikadi sahihi katika daawa ya Uislamu anasema katika hayo hikusasa katika, katika hiyo rasu wa ala rasi dhalika ad'awat ni kulingania ina al aqida tasahihan kulingania itikadi bao sahihi kwa sababu kwa itikadi ambayo thabit kama alivyotaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa Ta'ala anasema kwamba itikadi ikiwa ni sahihi inazalikana kwayo ufahamu ambao ni sahihi na itikadi vile vile ikiwa ni fasid, ikiwa ni mbovu inazalikana kwayo ufahamu mbovu hiyo kwamba ili mtu aweze kujua misingi mbalimbali dini yake ajengwe katika itikadi ambayo ni sahihi kwa sababu kwa itikadi sahihi huko unazalikana kwayo ufahamu ambao ni sahihi na kitikadi kinbovu vile vile yazalikana kwake ufahamu ambao ni mbovu kwa sababu jea msingi ya dini yake katika itikadi ambapo ni fasida hivyo basi takikana wakaririshwe na wafundishwe wasomeshe wajue itikadi yao dhidi nayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi ambayo utajengea Uislamu wao ni ipi Asema hili ni jambo muhimu ambayo tatilizwa katika da'wa watu wafaji ya kisha walelewe katika eh tasfiyah iwe ni ya mwanzo wasafishwe yale waliokuwa na maitikadi mabubu mabaya na shirikina mfano wake kisha walelewe katika yale ambayo ameanayo Mtume صلى الله عليه وسلم ila al lillah na katika huko uyeweza kutegemea sahihi ni kufanya matendo hasa matendo yote unayofanya uyegemeze kwa Allah yafanye kwa ajili Allah Subhanahu ta wa ta'ala wa na vile vile kumwekesha Allah Subhanahu wa ta'ala bila ibada katika ibada huko ndiko inakozalika ni ambayo ni sahihi na katika itikadi sahihi walimbihi na kumwamini kwayo Allah Subhanahu wa ta'ala na hizi zikaitwa arkanu imani ndiko na kujengeka itikadi sahihi والإيمان به نؤمن به الله سبحانه وتعالى وبالرسل به نؤمن متى عليه الصلاه والسلام والإيمان باليوم الآخر نؤمن سيك يوم المو. هايا يوتي ataki yafanyike. mtu aamumini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile amini mitume alayhi wasallatu wasalam Amini malaika amini vitabu na vinginevyo katika yale ambayo anatakiwa kuiamini huo ndio msingi muhimu katika dawa mtu anapokuwa analigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na haya ndio tunapozungumza katika masala ya dini tunasema elimu hii ni fardhu ain. Wala si vinginevyo kwa maana mtu ajue misingi hii ambayo kwanza ajue nguzo zake za Kisilamu pasavyo hii ni jambo la lazima kwa kila mtu kila mmsilamu anatakiwa fahamu nguzo za Uislamu Si kuzitaja kwa sababu kuzitaja kila mtu anaweza kuzitaja nguzo ziko ngapi 5 kazitaja shahada ujue shahada ni nini nguzo zake mashahidi yake muktaba zake na unapozungumza sala vile vile zungumzie sala sala ni nini kaeleza sala pasavyo unaisali vipi yanaharibu sala na mwingineyo Unapozungumza zaka zaka ni nini ukaizungumza utatoaje utampa nani ufanyaje na yote ambayo yanafungamana zaka. Unapozungumza vile ukisema kwa kufunga funga ni nini? Eleeze funga ipasavyo. Ukitaja vile hija hija ni nini? Na yale ambayo yanafungamana hija paka mwisho. Alafu vile wakarudi katika zile nguzo za isti. Sa, imani vile vile eleze kuamini Allah Subhanahu wa ta'ala. vipi Allah? usome mpaka uelewe ipasavyo ukizungumza kwa ni malaika taamini vipi kuamini vitabu taamini vipi tabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala paka nguzo ya mwisho katika nguzo za imani alafu vile uzungumze katika ihsani. haya tunasema kwamba ni faradhu aini. kwa kila muislamu elimu hii ni elimu ambayo lazima kwa kila mtu kuweza kujenga msingi ya dini yake ipasavyo si kwa kutamka wewe Muislamu akifuza hili atakuwa bado hajafahamu Uislamu wake. Ama elimu zingine inawezekana kwamba zikatasheleza. Mfano elimu ya mirathi, wakisoma watu kadhaa wakajua namna ya kurithisha mali, watarithi vipu watu, hii inatasheleza kwa watu baadhi. Lakini kujua sana, kujua Hija, kumjua Allah kujitakia haki yake pasavyo, hii ni elimu ambayo kila mtu anatakiwa Islam natakiwa jue tikadi yake pasali. Anatakiwa jue yale ambayo yataharibu na kuha, na kuchafua tikadi yake. Hivi ndivyo inavyotakikana kwa mlinganiaji na kwa twali guli elimu anayosoma ajue kwamba hakuna mambo ambayo kwangu lazima kujafahamu wala sio jambo la kwamba kijua fulani atosheleza kama wanavyotikadi baadhi ya watu. Si kwamba wote tukasoma wengine wakisoma atosheleza. La, kuna mambo ya kutashalezana lakini kuna mambo ambapo kila mtu atakiwa yafahamu hasa masala masuala ya yanayohusiana na itikadi na dini yake kwa jumla ukkiacha mambo mengine halau mi mtu kwa kule kutojua elimu eh, ya mirathi msalaha kuzungumza hivi si maanishi kwamba mtu asisome faraa mirathi la kwa maana halau mi mtu kwa sababu hajii yeye ni taarifisha vipi yeye natakiwa kujua kwamba mirathi ipo katika dini ukitaka kupiga hesabu za miratha mbona nani yule anejua lakini kufanyia kazi kama jambo lipo ni wajibu katika dini je ulijua utafanyaje utapigaje huyu atachukua nini ni jambo ambalo natakikana kwa wale ambao wamejitahidi katika elimu. ndio maana unapozungumza haya tunasema kwamba ni elimu lazima kwa kila mtu na alipozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kutafuta elimu ni faradhi ya kila msilamu anaume na mwanamke ni msilamu pia fahamu haya ambayo tayataja kwamba ajue itikadi yake na ajue namna kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile ajue kule kumwamini kwake, utamwamini vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ukizungumza Mtume عليه الصلاه والسلام je utawamini vipi Mtume عليه الصلاه والسلام unapozungumza vile vile kuamini siku ya mwisho Utayamini vipi siku ya mwisho je nikutaamka tu kwamba siku ya kiyama ndio siku ya mwisho ukaijua ni nguzo ya si ya tano katika nguzo za imani la unapozungumza kwamba kwa qadar utamini fi qadari na yale ambayo napelekea hii ndiyo nasema kwamba takikaana juu ya kila muislami nasema wa ma akhbar Allah bihi na qil aliki ambacho amemweleza Allah mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kasema hii au hii ndio misingi ya njia iliyo nyok wa huwa da'watu ila shahadati naayo hiyo itikadi sahihi kwamba ni wa huwa da'watu ila au hiyo njia iliyonyooka wa huwa da'watu ila shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah na hii ndio au ndio da'wa ya kulingania kwamba hapana hapasae kuabudu kwa haqi isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na ndio daawa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha watu tauhidi katika mji wa Makka baada ya kutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatuma mitume wajumbe kwenda katika sehemu mbalimbali itaja kwamba alipomtuma Muadh ibn Jabal na Yemen jambo la kwanza alimwambia shahada kwamba jambo la kwanza ambalo utaenda kuwalingania kwao ni shahada to an la ilaha illa allah au ila ay wahid allah wa umpekeshe allah subhanahu wa ta'ala kama watakutii katika hilo wakakubali kwamba wao wa umekubaliana na yale uliokujanayo nayo wakaweza kutamka shahada wakaifahamu shahada waambie allah subhanahu wa ta'ala anawamurisha wasali 75. Na jambo la mwanzo ni nini? Kwanza wao Waislamu. Huwezi kumlingania mtu kafiri si Muislamu ukamlingania sala, kutoa, kufunga na ulinganie kile ambacho kitasababisha afanye hayo mengine. Atakapoamini Allah ukweli wa kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na akamwamini Mtume صلى Alaihi عليه basi jambo na kwanza ni hilo ambalo anatakikana alifahamu. Kwa tunapozungumza haya si tunayasema sisi au kwa kusema bali ndio dawa ilikuwa nayo Mtume صلى الله Angalia yule bwana aliyempiga jaria baada ya kumpiga. Baadaye akahisi na kaona kwamba huu ni umfanyia dhulma. Sikustahiki kwa hichi alichokifanya. Ima kwa kupoteza huyu mnyama itakuwa nimeamdhulumu alimwambiaje alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba naona ni huru yani kwa kule kuona kwamba yeye e, amemfanyia dhulma kwa kupiga kwa, kwa kosa ambalo haendi kupigwa akamwambia nataka kumwacha huru huyo kabla hapo e, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mleta akamuuliza je unasemaje e. Mimi ni nani? Kwanza akamuuliza kwamba Allah yuko wapi? Akamtajia kwamba Allah yuko juu. Ni nini, nini hiyo itikadi? Mimi ni nani? Wewe ni mtume wa Allah. akwambia mwache huru huu ni muumini. Kwa nini? Kwa kujua kwamba jambo kwamba Allah yuko juu. Hiyo ni katika itikadi ambayo kila mtu anatakiwa fahamu kwamba huyu ana itikadi kwamba Allah yuko juu ni sababu ya kumuambia kwamba mwache huru. Kwa, kwa hiyo jambo muhimu kwamba ni mtu kufahamu itikadi sahihi na katika itikadi hiyo ambayo tumesema ni kuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kufahamu shahada na kujua kwamba Allah yuko kwa juu kama ilivyokuwa haya haya yote masala ambayo yafungamana na itikadi ambayo ni sahihi wa maana ذلك na maana ya hilo ambao tumesema lilingania atakiwa mtafahamu maana ya shahada an la ilaha illa Allah وان محمد رسول الله شنو معنى ذلك الدعوه الى توحيد الله والاخلاص له والايمان به وبرسله عليه الصلاة والسلام ويدخل في ذلك الدعوه إلى الايمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وفي مما كان وما يكون من امر الاخر وامر آخر الزمان اخر الزمان وغير ذلك Anasema katika hayo vile vile hii ndiyo maana ya kulingania katika tauhidi kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah dini yake kufanya khilas na kumwamini Allah kumwamini kwayo Allah na kuamini mitume alayhi wasallatu wasalam na linaingia katika hilo vile vile Kulingania katika kuamini kila alichokieleza Allah wa ayo na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kuamini katika yale ambayo yanakuwa na yatakayokuwa katika jambo au jambo la akhirah mtu aamini mambo ambayo yatatokea kwa sababu watu walikufuru au makafiru walikataa jambo la kufuliwa au waamini kwamba kuna kufuliwa baada ya kufa hii kama ni muislamu akaslimu kisha akapinga jambo hili anaritajia na kama ni mtu ni kafiri akigoma kama walivyokataa eh, kwamba hivi sisi tutakapokuwa kujikuwa mchanga mifupa ina inna lamab'uthu hivi kweli sisi tutafuliwa baada ya wakati huo tumeshaooza eh, au mababu zetu wa mwanzo kwamba kana kwamba jambo hili kwa Allah haliwezekani wewe muislamu unatakiwaamini yale ambayo yatakuwa Ee, na, na ambao yapo anatakiwa kuwa katika siku ya, ya mwisho na vile vile jambo wa amru akhiruz zamana na mambo ambayo yatokea katika zama za mwisho yani yale ambayo ni katika alamato saa kabla ya kusimama kiyama mwislamu nabii atakiwa amini yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuna mambo ambayo yatadhihiri kabla ya kusimama kiyama zama za mwisho zitatokea kadha kutakuwa na hichi, kutakuwa na hichi kama zilivyokuja katika hadithi wa sallam, za Mtume صلى الله عليه ambazo zataja alamatu sa'a al kubura watakiwa uamini kama vile kudhihiri e, masihi dajali kama vile kuja Isa wa Maryam na mingineyo katika hadithi ambazo umetaja alamaatu sa'a kwa hiyo atakiwa muislamu kuamini mambo vile vile ambayo yatakuja Akhiri zamani hizi ni katika itikadi ambazo takiwamini kwao Waislamu. Lakini pamoja na hivyo kwa Muislamu kulingania Uislamu na kulingania a, katika itikadi ambayo ni sahihi kuna jambo ambalo takiwavi vile vile alifahamu baada ya kuwa na itikadi ambayo ni sahihi kuna jambo ambalo takiwavi vile vile aligania nasema ad'aatu ila anwa'ul ibadat wa li wa kwa watu katika sampuli mbalimbali za ibada tukumbuke tunazungumzia jambo ambalo atakiwa mtu kwa kwayo dai baada kulingania watu kwamba Uislamu ndio huu haya ndiyo ambayo ameyataka Allah na haya ndiyo ambayo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama wayadkhulu fi dhalika aidan na anaingia katika ha hayo vile vile ad ila ma awjaba Allah min iqamati as wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjul baiti ila ghairi الله galia tume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu eleza umar kwamba ilikuwa sisi mmoja tumekaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kwa wa Allah juu yake sana salam id alayna rajul mara akatokea kitu sisi mtu mtu ambaye kwa maana tafahamu shadidun thiyab shadidu ba'i sha'r ana nguo nyeupe sana ana nyeusi sana wala hakuna anayemfahamu yote katika sisi mpaka akakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fa'asnad rukbataihi ila rukbataihi wadha kafihi ala fahadhihi faqala ya muhammad qaseba ya muhamadi akhbirni anil islam nieleze kunako uslam tume sallallahu alayhi wa sallam alibwa lezo alipouliza jambo hilo kwamba akhbirni anil islam nieleze kunako uslam alisemaje mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuanza kwa taarifa ya uslam kwa ngumu mingi watasuma ramadhan watahujja albayti ni tataata ilayhi sabii hu ndio uislamu kwamba uislamu ni kushuhudia jambo la kwanza akamwambia kwa ni kushuhudia hapana apasaye kuambiwa kwa, kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na jambo la pili akamwambia wa salaa na kusimamisha sala na kutoa zaka na kunda, eh, na kufunga ramadhani na kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah ukiweza kufanya hivyo akamwambia je sadaqta unasema kweli paka mwisho maneno hayo aliyazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam diapa kasema kwamba kulingania katika yale ambayo anafuatia utangaza uislamu uislamu wataka nini baada ya hapo diale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam alimueleza huyu aliyekuja kwake na vile vile mtuma muazimu mwingineo jambo la kwanza ni shahada baada ya shahada kifuate nini akwambia min iqamati salat huo katika ibada sio baada utamka shahada ukamwacha la welekeze watakiwa usimeshe sala watakiwa utoe watakiwa funge mwezi wa ramadhani na vile vile uende kuhiji katika nyumba ya allah subhanahu wa taala na mengineyo katika hayo kiwezo fanya hibo ila gairi dhalika na vile vile wadhi kulo ايضا fi dhalika da'wa ila al-jihadi fi sabili llah na inaingia vile vile katika hayo kupigana katika jihad kupambana katika jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kupambane angalia mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la mwanzo baada ya kuhamia na kutulia katika mji wa maka. katika eh, mji wa madina nilipotoka maka na katulia ukapatikano tulipo katika mji wa madina sasa allah akamwamrishu kutuka sallallahu alaihi wasallam kupigana jihad ndio maana mwanzo nikasema kwamba jambo la kwanza sio kupambana na kafiri upambana nao nao jambo la kwanza ni kuleta katika shahada wao wa uislamu hilo ndio la kwanza watakapokuwa sasa ni waislamu ndio ingeatafuata hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam alipozungumza alipotulia katika mji wa Madina Allah subhanahu ta'ala miongoni mwa mambo aliyomwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimwamrisha jihadi angalia dawa hii na yale ambao wanafanya walioacha misingi kutakuta ni tofauti kweli waambia toka mwanzo kuna watu wanapambana katika kulingania katika nini khilafa kwa ambawataka uhalifa nisamishe kwanza dola no, ya hii nchi hii watu lazima kwanza uhalifu simame kisha baada ya hamu bila yafuate la watu kwanza watengeneze itikadi zao Itikadi ambazo ni sahihi Itikadi ambayo ambaye eh, na kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam utakapokuwa sasa hawa ni watu ambao tayari hawatorudi nyuma Itikadi yao itafauti Awezi ukatengeneza jihadi au ukatengeneza dola ukasema kwamba hini dola kudani ya dola hiyo kuna watu hawaamini kwamba Allah yuko juu yu. kuna watu bwana naamini kwamba Allah yuko popote Awezi ukatengeneza dola na watu ambao haowaamini kwamba Korani maneno ya Allah wanakwambia kwamba Korani ni kiumbe wala hawezi utengeneza dola na watu ambao hawaitikadi kwamba Allah anasikia Allah anaona hawani tikadi sahihi kwamba ukasema limadadhu kama atakupa shahada wa adi, ya tosha la wengine katika tikadi kisha mngine yafate na tunapozungumza jihadi, tunazungumza katika yale ambayo anaeleza vile ahalul ilm rahimahullah taala alizungumza katika maneno kutoka sallallahu alaihi wasallam kwamba mtakapokuwa meuziana, kwa aina e, biashara ambayo ndani yake kuna aid na vile vile mkawa meshughulika na ufugaji na vile vile mkashulika na kilimo na mkawa mniacha jihad wataraku ni jihad fi sabili llah na hata uondoe dhalili huo mpaka mtakaporudi katika dini yenu akasema katika maneno haya rahimahullahu taala akataja asema jihadu ina maratibi jihadi hii ina maratibu ambazo kazitaja rahimahullahu taala ni nne ya kwanza jihadu nafsi kisha jihad ya fili ni jihadi ya kupambana na shaytani na jihadi ya tatu kwamba kupambana na nafsi, na ya nne kupambana na kafiri. Hiyo ni nne. Angalia. Wao kumbe jihad ilitokwa kwanza mtu apambane na nafsi. Na akaigawanya rahimahullahu ta'ala jihadi ya nafsi katika vipengele hivi Ya ja kwanza akataja kupambana na nafsi katika kuifundisha kijue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni jihad. Yaani jambo la kusoma Sheikh rahimahullah ta'ala akajalia ni katika sehemu ya jihadi upambane na nafsi yako uweza kusoma dini na maana ni jambo gumu kwa sababu ni jihadi imetumika lugha hii akasema kwamba hii ni jihadi huilazimishi yani mtu kukaa kutenga muda kutenga miaka eh, kusoma dini yake anasoma alifu, amalize aanze kusoma kadha aanze kusoma kitabu cha kwanza cha pili cha tatu moyo hayafai kitabu cha Allah aifadhi hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم na hali ya kuwa watu wanafanya mambo yao wanafanikiwa katika duni, dunia yao, wametengeneza utumi wao, e, maisha mazuri wanaishi, yeye anaishi maisha ambayo ni magumu ya kula chini ya kula ambavyo si anavyovitaka bali chapatikana anakula kwa sababu ya kusoma. Hii ni jihad. Yataka ulazimishe nafsi. Kisha baada ya hapo rahimahullah ta'ala akasema kipengele cha pili katika hiyo jihadi ya nafsi Uilazimishe vilevile baada ya kusoma fanyie kazi nalo yahitajika ufanyie kazi kile ambacho umekisoma nayo moyo kutekeleza yale ambayo umeyasoma Jihadi ya tatu katika hayo akasema ni kulingania ualinganie watu katika kile ambacho umekisoma kile ambacho umekijua uweze kuwalingania na kuwafikishia wengine ni jihadi nasoma rangi ina pita katika mazingira magumu unasomesha dini ya Allah unalala njaa hujuta kula hujuta nini hujutafanya nini bado kuna mambo mengi ya kukutana nayo wewe atakikana vile vile upambane uweze kuvumilivu eh usomeshe uilingania watu baada ufanye kazi ni jihadi na vile vile katika hayo kuna maudhi mengi kuna kero kuna kudhalilika kuna kudhalilishwa kuna kuambiwa kuna kusemwa eh? au kuna kutakusikiliza mara nyingine ukasomesha watu hawakweli mara nyingine unahitaji subira ile ile sehemu ya nne sasa subira sababu si jambo dogo lolio libeba umebeba jambo ambalo lahitaji subira na hicho ambacho umebeba litapa kila thamani na kuna kitu ambacho ndani yake sheitani anapambana kwamba kisifike au kisikubaliki kisifanywe lazima vile vile upambane na uwe na subira katika hayo akasema rahimahullah taala ataketahamal haya manne yakakusanyika kwake sasa huyu atakuwa minarabbaniin baada ya kuyaweza haya akavumilia sasa inafika wakati mtu anajiuliza nimesoma kwa tabu mazingira magumu na lala njaa mara nyingine nashindwa kulipa kodi na kokaa Mwingine asimangu huko nyumbani sina company ya yote. Akiingia kwenye dawa vile bila akakuta bado mambo magumu. Huko sasa ndiyo kufeni Mtu anaanza kusema, "Yaani kwa tabu Na Anisomeshe kwa tabu Hapana, acha niingie tafute kwanza na ni pesa. Acha nitafute kwanza nitengeneze uchumi baadae hapo nitasomesha dini. Na hapo sasa sheitana kukupambia, angalia wa maisha yataishije. Wa familia inakuwa watoto wapo alafu islam mwenyewe hawakuangalia wala hawana mpango nao utafanyaje daawa sasa mazingira kama haya acha na jambo hili fanya mambo fulani unaingia mwisho kidogo kidogo na Allah akakufungulia ukakolewa basi ukasema mimi soma tena kama mmoja akasema mimi bwana habari kusomesha tena siwezi labda kama kuna jambo tutashirikiana ni sehemu ya dini jangu wangu tika hiyo basi alichokisoma tena hakipo wala hakizungumzi hicho wala hakifanyi hicho yeye ye, atachowaza kipindi hicho eh, anaangalia mazingira yake mi mchango wangu utakuwa jambo fulani nani mwanzo tu sasa hii yote kwamba ni sehemu ya jihadi unadhimishe nafsi yako namna gani utafanya da'wa na baada ya hapo sasa kuna maudhi jue wewe unatakiwa urudi kwa maana katika mambo ambayo yanaongeza imani kama alivyotaja Sheikh Abdul Razak katika risala yake mambo tajididi ni iman akataja kwamba kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusoma sira ya masahaba allahu ta'ala anhum ukisoma hii sira ya Mtume ukaangalia mambo aliyokutana nayo na kazi aliyokuwa nayo ni kazi ngumu lakini angalia maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwasoma sahaba radhiyallahu ta'ala anhum maisha walioishi na changamoto ambazo mekuta nao katika dini hii hani katika mambo ambayo yata kuongezea imani usiwangalie walimwengu wa leo fulani mbona akafanikiwa katika dunia yake ana kadha mbona anasali kama mimi nafanya nitafanyaje hata nisifanyaye kwa haya tulizongumza katika hukumu ya da'wa katika njia ya Allah subhanahu wataala. ta'ala wao mtu anatakiwa ajue kwamba yeye ajue alichokibeba anatakiwa akifikishe na haya vile vile ndiyo maneno aliyataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Hadi رحمه الله kwamba katika yale mas'ala ambayo ni muhimu na ni wajibu kwa kila Muislam jambo la kwanza le ilm elimu ni elimu kumjua Allah na kumjua Mtume صلى الله عليه وسلم na kujua dini ya Kiislamu na katika hayo vile vile jambo la pili akataja jambo la tatu ad da'wa jambo la nne as-subra hiyo hivyo hadi masuala muhimu na jambo la subira ni jambo la takikana kama lilfotaji mmoja akasema kwamba la yakunul daawa e, haiwezi ikawa da'wa illa bil ilm amal wasabr haiwezi ikawa da'wa isikuwa kweli subira na e, kweli na kufanya kazi na subira jihadi jihad ndivyo walivyozungumza bali mtungesallallahu wa wasallam kataja jambo la kusoma ni mmoja katika jihadi bil lide kwamba mwenye kutoka katika jambo la kutafuta elimu fa huwa sabili la yuko katika njia ya Allah na yuko katika ambayo, jihadi hili ni jambo ambalo katika mambo ambayo atakiofahamu linganiaji alinganie jihadi kwamba watu apambane wa katika dini ya Allah ikitokea jihadi ya kupambana na makafiri kifikia vile vile ajie kwamba hili atalingania vipi walamru amru bil ani wal vile vile katika dawa yake abainishe anachokilingania na katika hayo ni kuamrisha mema unafomuisha mema lazima vilevile ukataaze yaliyo mabaya kwa hiyo ndio kazi ya kulingania katika ibadati wal'akhdhi bima sharallahu Allah tahara na vilevile ufanyia kazi au tukwa katika yale ambayo amya kia sheria Allah Subhanahu wa ta'ala fi tahara katika tahara was na katika salaah haya yote ni katika mambo ambayo yatakikana watu wayafahamu na vilevile katika kulingania mlinganiaji jambo ambalo analingania alinganie katika muamala wal, -muamala, wal, -muamala, wal -muamala. na mambo ya muamala kuamiliana na watu na katika hayo vile vile mambo ya muamala alingalie aelekeze watu muamala mfano tuzungumza muamala mara nyingi katika kuhuziana na kununuliana hani mambo ya muamala kushirikiana katika biashara au kufanya biashara hani mambo ya muamala vile vile linganiaji na unapolingania jambo hili yabainisha kwamba biashara unafanya vipi ngoja sasa hivi jambo hili tunapozungumza bae kana kwamba jambo hili halipo katika dini Walimwengu wanasomea uchumi kwamba fulani yuko chuki anasomea uchumi au biashara utadhani jambo hili kwamba halijazungumzwa katika Uislamu jambo la biashara limezungumzwa angalia katika vitabu vya fiqh ukiangalia kitabu mathalan vitabu ambavyo tunaanza kuvitaja ambayo tunavyo mfano ada Ukiangalia milango ikitoka milango ya ibada. Ukiumaliza mlango wa sala. E mlango wa hija, unaingia katika mlango gani? Kitabu lipo si ndivyo? Ukirudi vile vile katika bulughul maran, ukimaliza mlango wa hija unaingia katika mlango wa nini? Kitabu lipo Kwa Huyo katika buyo utakuta kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Sasa ndio maana unakuta kwamba miamala hii inakuwa ni migumu nafanya biashara mara nyingine hakuna baraka. Kwa sababu ya nini? Tumeacha misingi kana kwamba jamuhuri hili halijazungumzwa katika usilamu Unazungumza eh, biashara, utauziana vipi na mtu? Utafanyaje? Tutakafeshana vipi? Kurejesha vipi? Kuna kadha kwenye biashara, kuna hichi, kuna hichi. We usilamu Uislamu haujaacha yote haya. Ukazungumzia katika hayo nango wa biashara na yale ambayo yana na biashara. Ya ja, bali vile vile katika uislamu katika mambo ya kulingania na kuweza kufanya unachokeleza wanekahi na masuala ya ndoa katika vitabu vile vile vya fiqh al-hadith kwamba kuna kitabu nikahi wazungumziwa wa taishi vipi hani katika dharuriyati vile vile mambo muhimu ambayo uslam natakiwa kuyafahamu sio kuoa tu kwamba mwanamke mwana kaoa kwaanza maisha jamani mara nyingine mtu anashindwa kwamba afanyeje katika maisha hajaisoma ndoa utaisoma vipi unauliza maisha ya ndoa kijiweni na wenzako utataka kuuliza ndoa utaishi vipi na mke wako unauliza kwenye vijua vya kahawa au maneno ya mtaani utaanzungumza anavyoishi utaishi vipi na mke wako wake zako mtoto wako ni mambo mnafungamana na nini na muamala vile vile katika dini jambo lingine vile vile masuala ya talaka utaacha vipi unapobidi kuacha sasa jambo la kuacha ni jambo mara nyingi linatokea katika maisha. Sababu hii ni safari. kwenye safari unafika njiani inakuwa ileweke safari hii. dreva, konda na biria wake wamechangiana basi, rudishieni naulizie tu. Naona hii gari inaieleweki. Hii gari hii mara pancha mara na nini atufiki. Naona njiani kwamba kuna vurugu. Kwa nini safari inakuwa hayeleweki? Na hivyo hivyo katika ndoa. Wewe kwa sababu mambo haya Allah ndiyo aliyajua yanaweza katokea na yanatokea. Wewe kuna taratibu zake, utaacha vipi? Kwamba tutakuacha stendi tu. Wewe sasa ameshachoka, twende tutoke. Fika stendi, wewe nienda hivi, nienda yote ataraka tena achana. Kila mmoja shike njia yake. Sio hivyo, lazima taratibu zifuate. Unapataka kuacha, utaacha vipi? Kwa sababu zipi? Ambayo utakwanya muachie mke wako? Zipi? sababu hii na hii za kisheria. Je, baada sababu hizi kuonekana kweli na kuachwa, je, utaacha vipi? Utazingatia nini? haya yote yamezungumzwa. Huyo dai afahamu namna ya kuweza kuelekeza na kufikisha kile anachokitangalia. Walijinayati, na vile vile makosa ambayo ni jinaya Kwa maana makosa yanayohitaji mtu kuadhibiwa au mtu kukumiwa, kukumiwa vipi? Haya yote haya yameelezwa wanafaqati eh na mambo na fakati katika kuhudumia wake familia na mengineyo nafikia kutoa wal harbi wa sulh wa fi kulli shay'in haya yote katika masuala ambayo nabii angeweza kutangua ngi fakati eh ukiingia mlanga ambao utakutangua haya yote yasema kwamba yote haya li anna din allah wa yashmilu kulli mahtaju ilayhi an hii hi dini ya Allah kwamba hii kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya kama alivyotaja shekhe kwamba shumulu da'watul islamia yani mambo ambayo yamekusana na da'wa ya islamu kwa islamu haujaacha kitu islamu umekusanya masalihi ya waja katika maisha yao mpaka katika mwisho wao yani maisha wanayoishi hapa duniani Mpaka baadaye katika safari yao ya akhira uislamu umekusanya wa yashmalu ala e kulli ma yahtaju ilayhi anas fi amri dinihim wadha'u ila makarimul akhlaq bali uislamu umekusanya haya yote katika yale anayohitaji kwa maana kila ambayo anahitaji mwanadamu katika mambo ya dini yao yamri kwa ya dini yao uh, waadhu ila makarimil na vile vile Uislamu unanigania katika tabia nzuri utahamiliana vivi kwa watu Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowaambia sahaba kwamba mcha eh, Allah subhanahu wa ta'ala na popote pale unapokuwa muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha kafanyaje kasema wa haliqanasa bi khulqin hasan kwamba tangamana na watu ishi na watu kwa tabia ambayo nzuri wa mahasinu la a'mal na vile vile matendo ni mazuri na mengineyo katika mambo ambayo muislam atakiwa ayafahamu wa, wa yanha an safsafu saf al waan sayi al na vile vile Uislamu kataza katika tabia ambazo ni mbaya, mbaya tabia ambazo za kibovu ambazo hazina e, mwelekeo mzuri kwa maisha ya mwanadamu ya Muislam na katika matendo mabaya fahuwa ibada tu na haya vile vile kwamba ni ibada na ni mambo ambayo ya kudumu kwa maana ya kuendesha maisha ya kumwelekeza ni ibada na vile vile miongozo ya kuongoza Muislam na gani ataweza kuishi na watu namna gani ataadhibiana na watu na namna gani atafanya ibada zake za kujikurbisha kwa wake Allah Subhanahu wa ta'ala yakunu abidan wa yakunu qaidan liljaish ibadatu wa hakam yakunu abidan wa salliyan saiman wa yakunu hatiman bi مُنَفِّدًا لأحكامه عز وجل عبادة وجihad يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله وهو مسلم اعتقد يفهم هذا يوتي اوي ني نمو mwenye ني معبودي ambao mwenye kufanya عبادة إي باسافي اوي ديكيونغوز وجيش na vile vile awe ni mwenye awe ni mwabuduji ambaye ana hekima au na hukumu kwa yale ambayo anayafahamu bali awe ni mwenye kuabudu mwenye kusali ambayo ni mfungaji vile vile awe ni hakimu katika hukumu katika sheria na kutekeleza hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala bali vile vile awe ni mwenye kufanya ibada ibada ya jihadi na kuwaligania watu kutigania katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au kupambana na kile ambaye ametoka katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haya ndio mambo ambayo anatakiwa ayafahamu liganiaji anapoiita watu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wewe hapo utakuja kuanzia hapo inshallah baada ya kipindi hiki kinachofuata utakuja kuunganisha sehemu hiyo katika jambo hili ambalo asemah e kubainisha al-amru alladhi yad'u da'i abainishe kile ambacho anakilingania kwayo afahamu kwamba hichi ninachokilingania na ndicho ambacho alikilingania Mtume sallallahu alaihi wasallam hichi ninachokifanya ndicho alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliganiae katika itikadi na Uislamu na yale ambayo yanafungamana na dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuko hapa inshallah. Allah, Allah tutupa afya na salama. Tutakuja kuendelea. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira.